amely az Ilvermorni boszorkány és varázslóképző iskola alapítójáról, izolt szájerről és egy szarvas kígyóról szól. Syernek, aki állítólag értette a kígyó beszédét, az állat felajánlotta a szarva reszelékét, amit a boszorkány a legelső Amerikában készült varázspálca magjaként használt fel. Az Ilvermorni egyik háza is a szarvas kapta a nevét.